Немаленькі, маленькі, заклопотані і милі. Їхні лапки і вусики постійно ворушаться, а очі, як у собак, тільки крикітні. Відповів хтось третій. Я скучив за червоними мурашками, Руженко. І за мілинкою скучив, промовив отець Лавр. Руженка? Мілина повернулася і побачила в кущах великі тернові очі, які тієї ж миті зникли. Мілина підхопилася і побігла до кущів. Але червона із зеленими квітами сукня вже заховалася в заростях за найкрасивішим зі склепів. І раптом почалася гроза. Великі й важкі краплини лупили мілино по чолі, щоках, по шиї, руках. Волосся зовсім змокло і стало чорного кольору. З нього струмками стікала вода. Вода лилася ще й з брів, звій, з носа, з одягу, з усієї мілини. Вона безпорадно дивилась, як світ навколо перетворюються на глибини велетенської калюжі. «А ти помітила, що червоні мурашки на могилі отця Лавра не лякаються грози?» Раптом почула вона за спиною. Це була Ружена. Вона лукаво посміхалася і була не сухіша за Мілену. Мілена сміхнулася у відповідь. «А тут є, де сховатись?» – спитала вона. «Жартуєш? У склепах чи що?» «Та й для чого ховатись? Ми і так уже мокрісінькі!» – мовила Ружена. «Тоді й ходімо до мене!» Мама збиралася робити вареники з трояндовими пелюстками. Ружена завагалася. Але, обкинувши оком мілену, її мокре волосся і одяг, кивнула на знак згоди. І вони побігли. Не швидко, але розбризкуючи в усі боки краплини води. І невдовзі були вже на ганку міленчиної вілли. «Мокрі кури!» – поглянула на них бабця Зимислава. «Я наварила вареників», – сказала Касандра. «Але мокрі їх не їдять» тому мокрі переодяглися в сухий міленчин одяг і спустилися на ганок. Ружена сторожко оглядала всіх і, ледь всміхнувшись, відводила очі, коли хтось всміхався до неї. Але все змінилося, як тільки наркіз промовив. – Руженко, я знаю, що ти маєш необійкий талант до одягання, тож хотів спитатися твоєї поради. Зараз-зараз. І він побіг кудись, а за мене з'явився, несучи купу лахів. «Яке диво!» – аж підскочила ружена. І вони з наркісом почали щось жваво обговорювати над тією купою. А всі решту сиділи за солом'яним столом, пили гарячий шоколад, їли плясочок і радісно всміхалися. Коли ж наркіс нарешті запитався поради, ще й подарував Ружені прекрасну блакитну кралатку, вона промовила, захоплено світячи своїми терновими очима. Як тут пригарно! Які ви всі чудові! Таке мені щастя на голову звалилося! Гроза тривала, хоча перейшла вже радше в густий літній дощ. Мілина і Ружена піднялися в кімнату нагорі. Мілина відчинила вікно і сіла на підвіконні. Ружена примостилася біля неї. Їхні ноги сплилися з пагонами винограду, гілки дерев простяглися прямо їм до рук. Краплини дощу лопотіли по листі і підстрибували, відбиваючись ніби гумові м'ячики. Такою щасливою я була, напевно, тільки з циганами, промовила Ружена. Вони приїхали якось і напнули свої шатра на моєму цвинтарі.